Pista 17 Istoria culturii și civilizației patru roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 178 Citesc notă 1 Alte opere figurative, vizigote, baso-reliefuri în marmură, sunt păstrate azi în biserica S. -Mare. Maria del Castello. Se scrie cu A -S -T -L, l. o, în paranteză, udine, închid paranteza, domul din Gemona, în paranteză, provincia udine, închid paranteza, și în Muzeu civico din Trieste, încheiat notă 1. Orfebreria Longobardă este ilustrată de crucile, în paranteză, în forma crucii grecești, închid paranteza, lucrate din plăci subțiri de aur cu variate motive decorative, o repose. În paranteză, cele mai frumoase exemplare se păstrează în Muzeul Arheologic din Cividale și în Muzeul Domului din Monța, se scrie m -O -N z a închid paranteza. Pe lângă alte obiecte de orfevrerie, de uz liturgic, longobarde, Muzeul Domului din Monza posedă și coroana reginei Teodolinda, în paranteză secolul VII, închid paranteza, apoi faimoasa ghilimele coroană de fier, închid ghilimele, vezi notă 1, precum și delicatul grup ghilimele cloșca cu cei șapte pui, închid ghilimele, din argint aurit, în paranteză, probabil din secolul VI, închid paranteza. Citesc notă 1. Coroana Teodolindei, din aur cu safire și sidef, Ghilimele coroana de fier închid Ghilimele, este o diademă compusă din șase segmente rectangulare de aur în care sunt montate briliante alte pietre prețioase și emailuri. În interior, diadema are un inel de fier în paranteză de unde numele coroane închid paranteză) confecționat potrivit legendei dintr-un cui al crucii pe care a fost răstignit Hristos. A servit, potrivit tradiției, la încoronarea lui Carol cel Mare ca împărat al Sacrului Imperiu Roman, precum și a mai multor regi ai Italiei din Evul Mediu și de mai târziu. În paranteză, însuși Napoleon, intrând în Milano, s-a încoronat cu ghilimele corona de fier. Închid ghilimele, închid paranteza. Încheiat notă 1. Arta popoarelor scandinave cu rădăcini în arta vechilor germani a evoluat începând din secolul IV într-o direcție proprie de artă preponderent non figurativă, abstractă, ornamentală. Pe de altă parte, în ornamentică, scandinavii preferă motivele animale în locul complicatelor elemente vegetale sau florale. În evoluția artei vikingilor, în paranteză conform Gwynne Jones, închid paranteza, se pot distinge diverse stiluri, deși nu lipsesc elementele necesare cunoașterii arhitecturilor, a mobilierului, precum și a aspectului originar, pe care îl aveau basoreliefurile în piatră sau inciziile runice, care știm că erau pictate în culori vii. S-a păstrat însă o documentație, arheologică concludentă privind obiectele de metal, în paranteză arme și ornamente, închid paranteza, sculptura decorativă în lemn și cea în piatră. Ornamentația carului a celor trei săni și a prorei, corabiei funerare din mormântul princiar din Oseberg, în paranteză în Norvegia, închid paranteza, dovedește o forță de expresie și o fantezie bogată mai puțin în eredarea figurilor umane, cât în reprezentarea păsărilor și șerpilor sau a animalelor, lei, urși, câini pisici, surprinse în momente de atac sau de încleștare îndârgită, în care energia explozivă și expresia de ferocitate se îmbină cu grotescul și cu comicul. În secolul următor, în paranteză al nouălea, închid paranteza, în locul acestor figuri extravagante, stilul din Jelling, se scrie Juel în paranteză în Iutlanda, Danemarca, închid paranteza, preferă figurări stilizate, redate în linii prelungite, sinuase, adeseori încrucișate și ansamblurile compoziționale căutate declamatoare, artificiale. Caracteristice pentru arta Vikingilor sunt masivele blocuri de piatră sculptate din jeling și cele pictate din insula baltică Gotland, primele în paranteză păstrate în Național Muzeet, se scrie în din Copenhaga, închit paranteza, cu reprezentări animaliere care vor fi mereu reluate, fidel sau stilizate, fie pe blocuri de piatră comemorative, fie pe variate obiecte de metal. Pietrele comemorative pictate din Gotland, în paranteză, foarte numeroase sunt cele datând din secolele 8-9, închit paranteza, au și o deosebită valoare documentară prin bogăția și exactitatea detaliilor din scenele mitologice sau războinice reprezentate. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Cele mai cunoscute și mai realizate sunt cele găsite la Ardre. Learbor, se scrie L A cu două puncte R B R O și clinde. Se scrie capa a lui Yenethe. <.odo> Hüninge, se scrie H U N I N G Încheiat <waters> notă 1. În arta vechilor popoare germanice, elementele figurative, chiar stilizate, apar mai frecvent la popoarele scandinave. Privită în general, arta popoarelor germanice se prezintă ca o artă ornamentală, predominant zoomorfă și folosind mult decorativismul liniilor curbe. În preferința ei, pentru motivul animalier, se descifrează influența ghilimele artei stepelor, închid ghilimele, în paranteză care preluase și asimilase elemente ale artei sasanide, se scrie s a s s a închid Paranteza, venită mai întâi de la Sciți, apoi de la Sarmați, cu care Goții și Varegii intraseră în contact în regiunile meridionale ale Rusiei. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Ansamblul totuși nu apare haotic. Ghilimele, în dosul fastului somptuos al ghirlandelor de animale înlănțuite domnește economia și organizarea spre a putea înscrie aceste imagini pe suprafețe mici. Închid ghilimele în paranteză punct. Partner. Se scrie pâ O cu două puncte r Închid paranteza încheiat notă 2. Din aceeași sursă orientală scitosarmatică derivă și predilecția pentru aur și pentru vivacitatea coloristică creată prin utilizarea pietrelor prețioase sau rare a sticlei colorate sau a emailului în ornamentarea obiectelor de cult sau de podoabă. În paranteză proprie, totuși, spiritului germanic rămâne lipsa simțului de ordine și de simetrie. Închid paranteza. O trăsătură comună întregii arte germanice este apoi refuzul de a reprezenta, în paranteză în general, închid paranteza, imagini din realitatea umană, îndeosebi scene. Imaginația inspiră această artă mai mult decât realitatea. Chiar și în cazurile, în paranteză de altminte rare, închid paranteza, în care apare figura umană, de obicei încorporată într-un decor complicat, aceasta este deformată, stilizată, aproape redusă la un simplu element ornamental. Figurările animaliere înseși suferă aceeași deformare. Leul, de pildă, se transformă în grifon, iar șarpele într-o foarte lungă panglică abstract decorativă. Animalele sunt redate în paroxismul agitației cu mișcări brutale, declanșând o impetuasă forță ofensivă. Mimica lor e crispată, torturată, derutantă. O robustă, violentă, elementară vitalitate, o impulsivitate interioară nestăpânită, un dinamism general coleric caracterizează reprezentările nu numai cele figurative ale artei popoarelor germanice. Acest efervescent dinamism este sugerat, este tradus și de exaltarea lineară a arabescurilor, a împletiturilor neprevăzute, complicate, contorsionate de linii din abundența ornamentație care ocupă o oricât de mică suprafață rămasă liberă. Un decorativism linear, capricios, bizdar, frenetic, alimentat și de exemplul artei decorative celte, care ar putea fi pus în legătură și cu un model arab, fără să aibă însă armonia, calmul și seninătatea acestuia. În faza a doua de evoluție a artei germanice, începând Grosso, se scrie o, Modo, din secolul VIII, se observă o orientare nouă, în paranteză conform L. Balzareti, se scrie b a z a r e -t, t i închid paranteza. Odată cu procesul de creștinare a acestor popoare, odată cu asimilarea parțială a vechii culturi mediteraneene, mediată de biserică, în paranteză vezi activitatea lui Teoderic la Ravena, închid paranteza, și odată cu crearea sacrului Imperiu Roman, în arta germanică reapare figura umană. Se verifică acum, grație influenței izvoarelor clasice greco-romane, o nouă concepție despre om și, în consecință, o revalorizare a reprezentării figurii umane. Repertoriul motivelor decorative se va îmbogăți prin sursă bizantină cu motive iconografice și cu simboluri creștine. În paranteză, vița de vie, crucea, păuni, pești, etc. Închid paranteza. Odată cu această nouă orientare se poate vorbi de o contribuție a popoarelor germanice, de o prefigurare germanică a stilului romanic. În același timp, menținerea vechilor motive ale artei germanice vezi notă 1 și preferința clară a acesteia pentru metalele nobile, pentru filigran, emailuri, sticlă și pietre semiprețioase, policrome, atestă filonul de continuitate istoric-culturală și aportul artistic al popoarelor germanice la arta evului mediu european. Citesc notă 1. Ghilimele. Numeroase teme provenind din arta animalieră a barbarilor vor reapărea în secolul al XII-lea în decorarea bisericilor din Franța septentrională. Închid ghilimele. În paranteză. R. punct lantier Se scrie lui Antuier. Închid paranteza. Încheiat notă 1. Figură. Pagina 173. Reprezintă o poză. Frescă. Din Biserica Longobardă. De la Castel Seprio. În paranteză, regiunea Milano. închi paranteza, secolul 7-8. VII, Încheiat, figură. Figură, pagina 177. Reprezintă un vas de aur dintr-un mormânt princiar avar, secolul 6. Kunst istorischis. Se scrie k 1 s -t -h i s t -o -r i s -c -h s Muzeum, Viena. Încheiat, figură. Figură, pagina 179. Reprezintă un vânător călărind un leu înaripat cu cap de om. Detaliu de pe vasul reprodus anterior. Încheiat figură. Figură, pagina 181. Reprezintă ghilimele cloșca cu șapte pui. Închid ghilimele argint aurit. Operă Longobardă din secolul 6. Tezaurul domnului din Monta, În paranteză, regiunea Milano. Închid paranteza, încheiat figură. Figura, pagina 182. Reprezintă scene din tapiseria din Baye, se scrie B-A-Y-E-U-X, reprezentând debarcarea lui Wilhelm, se scrie w i l h e m și a armatei sale în Anglia și victoria din 1066 a lui Wilhelm asupra anglosaxonilor. Muzee se scrie m u e cu accent ascuțit E de L-V-H, se scrie l apostrof e cu accent ascuțit, v e cu accent ascuțit, Q h e cu accent ascuțit, B, e încheiat figură Viața intelectuală După instalarea lor definitivă în țările cucerite popoarele germanice au ajuns să creeze în contact cu cultura latină și cu lumea creștină și o ambianță socială în care au apărut manifestări de viață intelectuală de un apreciabil nivel în acest sens, contribuțiile anglosaxonilor din Britania, ale vizigoților din Spania, ale longobardilor din Italia, ale francilor de pe teritoriul Franței și Germaniei și ale scandinavilor, îndeosebi ale celor stabiliți în Islanda, se situează la originile vieții intelectuale ale Evului Mediu Timpuriu. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Despre autorii citați în acest capitol se va vorbi mai pe larg în volumul următor. Încheiat notă 1 Creștinați în masă de misionari irlandezi, în jurul anului 600, anglosaxonii au fondat în Nord-Ungria, se scrie n o -r -t -u -m -b -r -i -a", și mai puțin în sudul Angliei, numeroase mănăstiri devenite tot atâtea focare de cultură. Aici, călugării instruiți irlandezi și anglosaxoni, cunoscători ai limbii și, în paranteză, mai mult sau mai puțin închid paranteza, ai culturii latine, au transcris și au tradus texte antice. În scrierile lor în limba latină ne-au transmis informații asupra societății, obiceiurilor și moravurilor vremii. Totodată ei au cultivat și limba lor maternă, păstrând și transcriind producții literare transmise până atunci din generație în generație pe cale orală și chiar au încercat ei înșiși să compună versuri în irlandeză, respectiv în anglosaxonă. În provincia meridională, Kent, se scrie capa n t saxonul de origine nobilă, Aldhelm, se scrie al d în paranteză circa 650-709, închid paranteza, educat în ambianța mănăstirii din Canterbury, se scrie că a n -T -E -R -B -U -R y a fost cel din tâi scritor anglosaxon de limbă latină și primul mare erudit din Anglia, a scris și versuri în limba saxonă, în paranteză, care însă s-au pierdut, închid paranteza, foarte prețuite de Alfred cel Mare, episcop de Sherborne, se scrie săhieră buorânăie. Althelm s-a ocupat și de muzică și de arhitectură, în paranteză, biserica din Bradford, se scrie B-A-D-F-O-R-D-On-Avon, se scrie a -V -O -N este opera lui, închid paranteză, dar în primul rând a fost un renumit umanist, bun cunoscător al poeților clasici latini și ai celor mai noi, autor al unei importante opere istoriografice, în paranteză, Monumenta Germanie, se scrie g r m a n i a -E, Historica, se scrie H-I-S-T-O-R-I-C-A. Închid paranteza, Aldhelm, ca poet și ca prozator de limbă latină, a scris Elogiul Fecioriei și Elogiul Fecioarelor, scrieri dedicate călugărițelor redactate într-un stil elegant și abundând în metafore. Marele latinist al Nortumbriei, discipol al învățaților călugări irlandezi, a fost Beda Venerabilul, în paranteză, 672-735, considerat și cel mai mare erudit al Evului mediu-timpuriu. Școala sa, din Gero, se scrie J-R-R-O-W, se bucura de o faimă europeană. Curiozitatea sa intelectuală multilaterală a îmbrățișat toate domeniile cunoașterii. A scris numeroase opere filozofice, teologice, un tratat de metrică, o istorie naturală, o cronologie universală bazată pe serioase studii de astronomie, mai multe biografii, etc. Istoria ecleziastică a popoarelor din Anglia este o operă fundamentală pentru cunoașterea istoriei Angliei până în anul 731. Din mediul anglilor, din Northumbria a apărut și Alcuin, în paranteză 735-804, închid paranteza. A condus celebra școală a mănăstirii din York, se scrie YORK. Cu ocazia celor două călătorii la Roma, l-a cunoscut personal pe Carol cel Mare, căruia i-a dedicat versuri encomiastice. Invitat de împărat la Paris, a rămas acolo 10 ani, timp în care a reorganizat școala se scrie S.H.O.L.A. Palatina, unde a și predat chilimele cele șapte arte, închid chilimele. Reîntors în Anglia, a fondat o școală model de studii umaniste. Imensa operă a lui Alcuin cuprinde lucrări de gramatică, retorică, dialectică, muzică, matematică, astronomie, domenii în care sunt rezumate toate cunoștințele epocii. După invazia danezilor care au devastat și distrus mănăstirile din Nordumbria, dând foc și splendidelor biblioteci, centrul intelectual se mută în sud la Wessex, se scrie WSEX, unde viața intelectuală cunoaște o nouă epocă de înflorire datorită luminatului rege saxon Alfred cel Mare, în paranteză 848-899, închid paranteza. Răspăinic viteaz, excelent administrator și om de stat, în același timp și un om de mare cultură, Alfred cel Mare a urmărit ridicarea poporului, în paranteză, și în primul rând a nobililor săi, închip paranteză, prin instrucție și prin promovarea unei intense vieți culturale. A reformat învățământul, invitând în acest scop mulți călugări erudiți străini. Sub îndemnul și grija sa personală s-a compilat o vastă cronică din Winchester, se scrie w i n -C s t r în paranteză capitala regatului său, închid paranteza cuprinzând istoria popoarelor anglo-saxone. Au pus să fie adunate și transcrise în dialectul saxon toate operele poetice anterioare existente în Nortumbria. La o vârstă matură a învățat limba latină, după care, din intenția de culturalizare a poporului său, a tradus el însuși istoria universală, celebra compilație a istoricului și teologului spaniol din secolul V, Orosius, Operă prin intermediul căreia Evul Mediu a cunoscut mai amănânțit istoria Antichității, apoi regula pastorală a lui Grigorie cel Mare, istoria ecleziastică a venerabilului Beda și consolarea filozofiei a lui Ventius, se scrie b o -e t h i u s în paranteză pe care peste cinci secole o va traduce din nou și SOSER, se scrie k h a u -k e r paranteza. Limba gotică a fost salvată pentru știință grație traducerii Bibliei. Cel mai vechi document de limbă gotică, primul monument lingvistic aparținând unei limbi germanice de către Wulfila, se scrie W-I-L-F-I-L-A, în paranteză 310-383, închid paranteza. Originar, se pare, din regiunea Dunării de Jos, dintr-o familie de goți creștinați, om de vastă cultură însărcinat cu misiuni diplomatice la curtea bizantului. Wulfila a fost consacrat la Constantinopol în anul 340, episcop misionar primul episcop al goților ariani din nordul Dunării după cum informează discipolul său Auxentius din Dorostor, vulfila care își ținea predicile în limbile greacă, latină și gotică, limbi pe care le stăpânea perfect, a deținut scaunul episcopal timp de 40 de ani ghilimele rămânând pe pământ roman în mijlocul poporului său închid ghilimele în limba căruia s-a hotărât să traducă Biblia vezi notă 1 Citezc notă 1. Pentru aceasta, vulfila a trebuit să inventeze un alfabet adecvat. Din cele 27 semne ale acestui alfabet nou, gotic, circa 18 sunt luate din scrierea uncială greacă, altele din alfabetul latin, iar câteva au fost inventate de vulfila. În paranteză, a nu se confunda alfabetul gotic al lui vulfila cu scrierea gotică din manuscrisele occidentale, deci, nu numai germanice, introduse în secolele 12-13 ca un reflex sau o paralelă a arhiului. Gotice, scriere desfințată oficial în 1943, închid paranteza, încheiat notă 1. Se pare însă că n-a tradus-o în întregime decât Noul Testament. În orice caz, s-a păstrat textul Evangheliilor, în paranteză, în faimosul Codex Argenteus. Pergament purpuriu cu litere argintii și aurii, azi în Biblioteca Universității din Uppsala, închid paranteza, apoi epistolele Apostolului Pavel, faptele apostolilor și câteva fragmente din Vechiul Testament, în paranteză, între care și Cartea Regilor, închid paranteza. Al doilea scriitor, Got, ilustru, este istoricul Jordanes, se scrie jurul de în în paranteză, secolul 6) închit paranteza, autor al unei istorii romane, de la origini până la 551, și al operei Despre originea și faptele goților, cunoscută și sub titlul de Getica. Vezi notă 1. Citesc notă 1. De origine, Acti se scrie a i B-U-S-Q-U-E, Getarum, întrucât Jordanes credea că goții se trag din geți. Istoricul apreciază faptul că Teoderic impusese notabililor săi, ghilimele, să iubească senatul și poporul roman și să facă în așa fel încât să-și păstreze prietenia și bunăvoința împăratului roman din răsărit, închid ghilimele. După unii autori, Jordanes a fost călugăr în Tracia sau Moesia, după alții episcop de Ravenna. Încheiat notă 1. În această operă, un compendiu în cea mai mare parte a operei omonime a lui Cassiodor, se scrie că assu o duoră, care s-a pierdut, Jordanez recunoaște superioritatea civilizației romane, alături de care el crede că ar fi posibil și necesar să se dezvolte și civilizația goților. Admirator al Imperiului Roman de răsărit, autorul ține să se știe ghilimele și să nu creadă nimeni că am adăugat ceva în favoarea poporului got, din care mă trag, închid ghilimele. Opera lui, una din cele din trei lucrări scrise de un barbar despre barbar, inaugurează un gen nou în istoriografia medievală, acela al monografiei istorice dedicate unui singur popor. Este unica sursă de informații privind aproape întreaga perioada a istoriei poporului goților, operă în care autorul a inserat și câteva legende și cântece eroice, străvechi gotice. În lumea goților a regatului Vizigot din Spania s-a constituit o ambianță intelectuală, ceea ce presupunea, desigur, și existența unor biblioteci conținând manuscrise ale operelor latine, clasice și mai noi, copiate nu numai de călugări, ci și de copiiști aflați în serviciul unor înalți prelați sau al unor nobili. În școlile de pe lângă mănăstiri, în paranteză, unde învățau și tineri laici, închid paranteză, pe lângă materiile necesare pregătirii monahale, se studiau, mai mult sau mai puțin, și disciplinele prevăzute de trivium și quadrivium. Se scrie q u a -D -R -I -V -I -U -M. Concilul al doilea din Toledo, în paranteză 527, închid paranteză, prevedea înființarea de școli pe lângă fiecare episcopie. Sistemul școlastic s-a extins mult după proclamarea convertirii la creștinism a vizigoților, în paranteză în 589 închid paranteza. Cultura laică, deci, pătrundea și în straturile sociale laice, atât ale vizigoților cât și ale hispanoromanilor. Regii vizigoți din Toledoși își procurau și ei manuscrise și adeseori compuneau ei înșiși versuri în limba latină. Printre personalitățile culturale formate și activând în acest mediu, care au scris lucrări într-o limbă latină adeseori chiar elegantă, lucrări care au cunoscut o mare circulație în secolele evului mediu timpuriu, se remarcă Martin din Bracara, în paranteză secolul 6, închid paranteza, autor de tratate de teologie, de morală, de drept canonic și de poezii în limba latină. Vizigot de origine era și abatele Johannes, se scrie es, care a studiat în școlile din Constantinopol, clasicii latini și greci. Reîntors în Spania, a fondat mănăstirea din Biclara și a scris o cronică remarcabilă prin scrupulozitatea cercetării zoarelor și a detaliilor asupra vieții lumii răsăritene, în a cărei ambianță autorul trăise aproape 10 ani. Johannes, se scrie J.O.H.A.N.E.S., Biclarensis, se scrie B, I, C, L, A, R, I, N, S, I, S, Cronica. Se scrie că H, R, O, N, I, C, A. Rămâne un document de prim ordin privind istoria vizigoților din a doua jumătate a secolului al șaselea, în paranteză conform Mario Rufini, închid paranteza. Marea personalitate a culturii vizigote a fost Isidor, episcop de Sevilia. Se scrie s e a în paranteză circa 560-636, închid paranteza, care s-a bucurat de cea mai înaltă stimă și prețuire atât în timpul vieții cât și în secolele care au urmat. Faima lui, constantă de-a lungul Evului Mediu, s-a datorat impresionantei sale opere alimentată de o cultură enciclopedică neegalată la acea dată de cât poate de... Bötis, se scrie Buoiet Casiodor și Grigorie cel Mare. Scrierile lui dovedesc, în primul rând, o bună cunoaștere a poeților latini clasici și creștini, a lui Cicero, Quintilian și Seneca, a lui Pitagora, Ptolomeu, Plinius și alții. Dintre scrierile lui Isidor, enciclopedice, istorice, științifice, teologice, de etică, de drept canonic, precum și erudite comentarii ale Vechiului Testament, primul loc îl ocupă etimologiile, o monumentală compilație a tuturor cunoștințelor timpului. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Opera împărțită în 20 de cărți tratează despre gramatică, retorică, dialectică în paranteză 1 roman, 2 roman închid paranteza, aritmetică, muzică, geometrie, astronomie, în paranteză 3 roman închid paranteza, medicină, în paranteză 4 roman închid paranteza, istorie în paranteză 5 roman închid paranteza, liturgie și teologie, în paranteză 6 roman, 7 roman închid paranteza, biserică și erezi, în paranteză 8 romane închid paranteza, despre așezările omenești. 9 roman închide paranteza despre cuvinte în paranteză 10 roman închid paranteza despre om și natura umană în paranteză 11 roman închide paranteza și despre animale în paranteză 12 roman închid paranteza cosmologie în paranteză 13 roman închid paranteza geografie fizică în paranteză 14 roman 15 roman închide paranteza despre metale în paranteză 16 roman închide paranteza cultivarea pământului în paranteză 17 roman închid paranteza despre război, în paranteză, 18 roman, închid paranteză, edificii și îmbrăcăminte, în paranteză, 19 roman, închid paranteză, în fine, despre pregătirea mâncărilor și despre diferite unelte casnice, în paranteză, 20 roman, închid paranteză, încheiat, nută 1. În deosebit, primele trei cărți au avut un foarte mare succes în evul Mediu, dar întreaga operă în ansamblul ei, în paranteză, deși lipsită de originalitatea de gândire a unui Aurelius, Augustinus sau Grigorie cel Mare, închip paranteza, constituie documentul prin excelență privind suma, se scrie S -U -M -M A, cunoștințelor pe care le aveau erudiții europeni din secolele 6-7. Sistematizându-le cu metodă, Isidor a stimulat activitatea unei lungi serii de glosatori medieval care l-au luat ca model. Dintre scrierile sale cu caracter istoric se remarcă despre bărbații ilustri. Biografiile a 46 de scriitori din secolele 5-6, apoi, într-o mai mare măsură, cronicon. Se scrie că h r o n i c o n, -n.